Tau is online. Doncs ja tornem a ser aquí, segona hora del Kali Metal, i amb aquest, l'últim xuclador, uh -huh. The Last Sucker. <laughs> el últim xuclador. Amb, amb, amb català queda lleig. Sí, no? Sí. Bé, bé, però hem de dir que... Mmm, si mirem el contingut total del disc, va per la cosa. Sí, per aquí, sí, sí, sí, si gent no, que xucla coses. Gent que xucla, gent que xucla. The Last Sucker, disc del 2007 eh, i, i tema, també homònim del 2007, de Ministri. Aquesta banda de Chicago de Metal Industrial que es va formar al 81 i que el passat 2008 va aturar la seva activitat, però hem de dir que el passat 7 d'agost d'aquest 2011, amb la formació renovada i un nou disc que es titularà Rui Leps i que s'editarà el proper 30 de març, tornen a l'escena musical. A més, a l'anunci, com dèiem, 7 d'agost, feia, re, dos dies que s'havia acabat el, el Back in Open air d'aquest 2011, sí. i l'anunci de que tornava a ministri va, va tornar, l'anunci que va, va servir també per anunciar que estaran en el vaquen del 2012. O sigui, Bé. dos dies després de que s'acabés el festival, ja es confirmava la primera banda. Bé, fantàstic o sigui que, Impressionant i horàtic que van Però és que el, el Valle ens eh? així Sí, sí, sí, sí. I la, la gent es pega per actuar allà oh, oh, Estan esperant a que els diguin que vagin Com dèiem, a la primera hora, eh, ja estan les entrades exaurides I abans d'aquesta separació momentània, tres anyets de, de Ministri Van editar precisament aquest de Last Saga, el 2007, com dèiem Que és la tercera i última part de la trilogia de discos anti-George Bush Ah D'aquí el The Last Saga Bueno, podríem fer-ne més, eh? Sí, però bueno, ara deixem-lo, que ja no hi és Ara que sigui contra un altre Contra un altre bueno, Podríem fer contra el Rajoy, aquí, sí, sí, algun grupet d'aquí Mira, no ho no volia dir tan obertament, jo però sí, però sí. <ríe> Jo ho dic jo, jo anava a dir, sí, podríem... <ríe> ja me'n podr, parla diré demà Podríem fer-li un disc, aquest de la barba blanca i el cabell marró <ríe> És curiós, a la cosa Sí, sí, sí I va dient sempre, sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Continuem amb Neobet, aquesta banda de metal sinfònic procedent d'Albacete, van editar el passat 19 de setembre el seu segon treball discogràfic, el Silvery Moonbeams, el primer single del disc, que es diu Eclipse, i el van adelantar un parell de setmanetes abans de l'edició del disc. En breu començaran a anunciar les dates de gira de presentació del disc, que encara no sabem ben bé quan vindran. De moment, anem a escoltar-nos des d'aquest Silvery Moonbeams, això es diu Eclipse. Doncs així sona aquest nou single dels New Beta Eclipse. Doncs com dèiem, eh, vam entrar a la pàgina web i ens posa això, properament a confirmació de les dates de la gira de presentació de l'àlbum, per tant, ja us anirem anunciant si passen per aquí, quan i on. Home, és, és bastant probable que passin per aquí, sí. perquè són ja amiguetes de molta gent de per aquí i saben que els esperem. Ah, no, són amiguetes nostres. I nostres <ríe> també, clar, home, però saben que els esperem. I tant, i tant. Com ens esperaven el passat dia 3. Sí, el dia 3 de desembre. De, de la de de gran concert. Gran concert. De quatre bandes d'aquí, Països Catalans, diguem-ne. Països diguem Catalans, diguem-ne, va. I que, que realment va ser increïble. El concert va començar amb els sombres, una gent de Barcelona que fan folk metal. Folk metal, rotllo Sauron. Sí. Sauron és una de <Saurum>, les seves grans influències. Gran un, un toque Mago de Oz al principi. Allò, cançons taverneres, eh, de molt bon rollo., sí. De molt bon rollo.. Sí, sí, sí. Els ombres, llàstima, no es van poder quedar fins al final del, del concert perquè van marxar pitant cap a Fontana. Allanien a un altre concert. Cap a Fontana per, per concursar a la final d'un concurs. Ens, ens ho van explicar així molt ràpid, doncs van acabar de donar la informació. Ja pararem a buscar però, la informació que ens diguin exactament. Però, sí, sí, es veu que, que es van apuntar en un concurs i havien de, de marxar corrent perquè era el mateix dia, la, la final d'aquell concurs. Malauradament no la van guanyar, això sí que ho sabem. Això sí que ho Facebook, sabem. Ai, no, no m'havia la... enterat. A través del Saps Facebook creu. sí que... creu? perquè van sonar molt molt bé, la sí, veritat. Sí, moltíssim, moltíssim. A més, una gent molt jove i amb moltes ganes i se'ls veia, no sé, molt bé. Sí, i tant. Sí, sí. Eh, hem de dir, deixa'm comentar, que el, que el concert estava muntat pels nois de Backtroll. Sí, sí. Dos xavals de puta mare, eh, que a part una pàgina web que és Satanarais, que allà doncs, es dediquen també a fer mm, crítiques, mm. entrevistes a bandes, crítiques de discos, eh, de concerts als que hi van... Do... Una, una cosa molt bé, una iniciativa muntada per dos xavals, que em sembla de, de conya que la gent es així i, i pili bandes d'aquí, els hi dongui sortida... I la veritat és que la sala es va acabar emplenant sí, va bastant, va estar eh? molt bé. Havíem repassat sombres, després van tocar... El, el Per mi, gran descobriment de la nit, perquè, sí. a veure, sombres no els coneixíem, van estar molt bé. Anchor uh, i Doria, que també van tocar, sí que ja els coneixíem, ja havíem escoltat alguna cosa. Però el, per mi la gran sorpresa va ser Thirteen Trice. Thirteen Trice, una banda de València amb una potència i, i un saber estar damunt de l'escenari... Impressionant. Realment impressionant. Realment impressionant. Hem de dir que pel concert del dissabte havíem tancat entrevista amb Doria i Angkor. Però en l'últim moment vam escoltar 13 Trades, eh, ens van impressionar tant que vam dir, els hem d'entrevistar. I els vam enganxar, acabat el seu concert... Allò sí. que encara estàvem baixant de l'escenari suants com a pollastres i els hi vam dir, escolta, us volem entrevistar. I vam dir, doncs, encantats de la vida. Clar que sí, vam fer re, vam improvisar una entrevista ràpida i va ser la meva primera entrevista. Ah, allà et em vaig estrenar. Avui no escoltarem aquesta. No, la deixarem no, no per la setmana que ve. No, no hem tingut temps de, de fer tantes coses amb tan pocs dies... Després, a eh, només arribar a la sala, a les, que serien les 6 de la tarda, més o menys... Sí, més o menys, cap a, a de la tarda... Vam entrevistar els Doria, que presentaven el, el seu àlbum Despertar, eh, també. Uns xavals amb les idees super clares. Sí, molt. Amb les idees claríssimes, impressionant, i el concert molt guapo. Van estar treballades que tots els concerts van estar sí, molt bé. Sí, o sigui... No hi havia cap que diguessis, va, estos són els niñetillos que acaben de començar. No. no. Tots molt professionals i molt grans concerts. Mol, molt bons, molt bons. A mi em va sobtar molt la, la versió del Day of the Tiger. Vull sí. dir que fins i tot ho vaig tuitejar, perquè és que... Deia, ostres, tu, Bastant mira, mira quina, quina, quina sorpresa, no? I després eh, teníem la banda de Tarragona. Els àncors. La banda joveníssima Sí, perquè són Tarragona, molt i molt joves. Nois de 21-22 anyets, que amb dos àlbums al mercat, ja han traspassat fronteres, de fet el primer cantat en castellà ja el van vendre del Japó, i aquest últim I aquest ja l'han fet ja directament amb anglès. anglès, i estan venent allà on volen. Doncs els Angkor, una altra banda que em va sorprendre gratíssimament en, en directe, Sí a mi em va encantar el directe d'Angkor, i com dèiem, els vam poder entrevistar. I l'entrevista va ser molt divertida, la veritat. Molt. Ens ho, passar, molt ens ho vam passar molt bé amb els membres d'Anchor. Des d'aquí, jo desitjo que tornin aviat per aquí a propi. Si no, total, anar a Tarragona a veure'ls si no, tampoc està tan Si no, qualsevol dia lluny. tornem a baixar. No està, passa res. Tampoc ha estat tan lluny. Anem a escoltar un tros del seu single que ja l'hem posat, el Remaining. I anem a escoltar... I pel mig... Els membres d'Ancor ens, ens explicaran, explicaran una mica tots la seva història. Venem a veure què ens diuen els membres d'Ancor. The Blacker Cousin Visto acull avui dissabte 3 de desembre al concert d'Anchor, la banda de Tarragona, que veia presentar el seu segon treball d'estudi, Mayour Angel. Abans del concert els anem a conèixer una miqueta més. I com dèiem, abans de començar, ens agradaria que us presentéssiu breument nom i instrument que topeu. Hola, sóc el David i toco la guitarra. Bona, jo sóc en Jordi i toco la bateria. Oh, bona, jo sóc el Fito, toco la guitarra. Julio López i el baix. Rubio, peluca, estat de classe. I Rosa, la veu. Aquest 2011 s'han complert 8 anys de la vostra formació. Com sorgeix la idea de formar una banda quan només teníeu 14 anys? Doncs vam començar a escoltar música rotllo... Maldeor, i grups i així, Seratoga, i grups i així, nacionals. Iron Maiden, clàssics també, com Metàlica, i coses així. I res, ens agradava molt i vam decidir juntar-nos per fer un grup. De fet, no sabíem ni tocar, no n'adoníem ni idea. Però vam juntar-nos, ja et dic, per el grup, i a poc a poc hem anat creixent junts, com amics de tota la vida. Fent, demos, fent el primer disc en castellà i ara estem aquí presentant aquest segon disc en anglès. I en quin moment decidiu prendre-us de manera més seriosa ja aquesta activitat musical? Pues jo crec que és el, uns mesos abans de treure el, el primer disc. Quan no? em dir, hòstia, aquí fem una altra demo, una altra maqueta... I vam dir, hòstia, vinga, va, anem a fer una un llarga duració, no? eh, intentem tindre una distribució per a Espanya i allí va ser com vam anar per tot ja. Parlem del nom de la banda, Angkor. Perquè he buscat referències i només he trobat que hi ha una ciutat de Somàlia que es diu Angkor. Ve d'aquí el nom? Cam és Cambòdia, no? És als temples de Cambòdia. Que, de fet, tenim sospites de que la primera bateria de, de Angkor va treure el nom d'allí perquè va veure Tomb Raider 1. I surt a les escenes d'allí, saps? I va treure allí i, i tenim sospites que sí, ho neg negava tot, però no ens ve d'un altre lloc. O sigui, Bueno, exactament, és el temple aquest que em deies tu, i també significa caverna en celta, en idioma cel. Oh, és una malaltia... Sí, també és ànex en, sí. en suec. És sí. ànex en suec. Per això Mira. vam descobrir... Sí, perquè vam arribar allí... Mira, los patos, Ducks, final... Los patos. Y nosotros, ¿cómo? Y bueno, la, la, la, la gràcia va ser... Una de les grups més importants de l'Isterés i van s'escarbar. Hay okay. fe. Uh, abans nomenaves a Mago de Oz, Iron Maiden, Metallica, en els vostres inicis, de fet, quines són les vostres influències musicals? Són aquestes? Home, ara mateix han canviat una mica, perquè, clar, a mesura que creixes eh, com a persona i també evolucions com a músic, però bueno, tot el que escoltàvem abans ho seguim escoltant ara, no repudiem cap grup d'aquests, ni molt menys, al revés. L'únic que ara tenim una mica més d'influències, potser, americanes, inclús eh, nòrdiques d'aquí del nord d'Europa, com podrien ser Nightwish o Witch Temptation. I a Amèrica ens agraden grups tipus Avenged Sevenfold, Peel sí. Shoots Gage, The Trumains, i grups d'aquest estil, ens agraden molt. Intentem esclar una mica la duresa que ve d'Amèrica amb, amb la melodia o la sinfonia que tenen els grups d'Europa. Ara em deixareu que em dirigeixi a la Rosa, perquè m'agradaria destacar també la, la quantitat de bandes que estan sorgint en vocalista femenina, en l'actualitat. Uh, què passa, que us esteu revelant, les noies? Perquè ja, ja era hora, ja era hora, eh, crec jo. Jo crec que sí, I a més encara falta que les dones s'animin i aquí siguem Fip, pip, pip. Sí, perquè també hem dit que aquesta nit actuen aquí 13 tries, que estan aquí amb nosaltres, que també hi ha una noia, i també els, els Doria, que també tenen guitarrista femenina, o sigui que això hi ja agrada, que, que les noies s'involuquin en aquest món tan masclista a vegades. Com dèiem abans, després de diferents demos i concerts, el 2008 vau eh, editar el primer disc, Al eh, fin, descansar, només tenia el 19 anyets. Tant va costar que després de que sortís el disc al mercat vau descansar. No va ser exactament descansar el, el que van fer. Bueno, jo primer disc no el vaig gravar, però puc dir des d'un punt de vista eh, no ex, no extern va que, que vaig veure com els actius socorraven quan van acabar. Van estar un any tallar presentant el disc, cada fin de descansar, i després es van ficar tots a estudiar allà a Acadèmia, a la Música, i, i preparant aquest disc. Però sac-ho, si pots dir, jo, en David, que va començar des de principi a tot el treball, Sí, com dit el Fito, va ser exactament així ell. Tant el Fito com el Julio fa un, dos o tres anys que estan a la banda, però venen amb nosaltres des de, que tenen deu anys i sempre han estat amb nosaltres, fins i tot, col·laboracions i tot. I ells ho van veure des de fora, no? I t'ho poden dir que... van acabar de gravar el primer disc, vam començar a tocar per on ens deixaven i sense cap moment de paró ni de relaxació van començar a composar. Només entre, entre ells i el club com, vam començar a composar aquest segon disc. I res, no em para fins ara. Pel que he que tot i està cantat íntegrament en castellà, va ser distribuït per terres asiàtiques. Com s'ho una banda tan jove de dir Àlbum debut, terres asiàtiques? Brutal, no? No se'n va anar al pèl. <laughs> Aquesta va ser quan ens van dir el David, quan, bueno, quan ens van trucar... A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 i mira, vam enviar i uh, no s'acaba sé què va tardar, 10 dies d'anar arribar, i 3 dies més tard, que volem més discos. Ho han acabat. I així, doncs, pues, paquets de 30, 40, 50 discos, i es vendre quantos discos s'han vengut al Japó, 300 o 400? 200 o 400 discos tranquil·lament s'han venut en castellà al Japó. Sí. I a l'hora de composar els temes, ja parlant amb ritme de treball de la banda, uh, hi ha algú que tiri més? Tots poseu de... Sí. <ríe> bueno, mm, si tots aporten la les seves idees i alguns temes, inclús. O sigui, sí, la veritat és que últimament sóc el que porta més temes. Bé, jo porto, diguem, una base, no? Un, una idea, i després ho desenvolupem entre tots al local d'assaigs, escrivim una cançó, inclús les podem gravar en plan demos, maquetes així, -sí, fins que no estem tots contents, fins que als sis membres no ens agrada com està la cançó, no la tirem endavant. I ja quan està super estudiada i i, diguem, interioritzades quan vam decidir gravar. I, com dèiem, el passat 2010 veu entrar a l'estudi per gravar aquest My Own Angel, que, res, fa molt poquet que, que ha sortit. que s'amaga darrere d'aquest àlbum? Que, de què parlen les lletres? Bueno, doncs pues el, el CD My Own Angel, eh, bueno, el primer, és sobretot una, una... Vull fer una comparació del primer disc, que va ser una... una una temàtica més, més tèdrica, més, més obscura, potser de, de tot el tema que parla al fin d'escançar. I amb I am I Angel volíem un, una visió més optimista, potser. que en cada, cada una, No és un, un CD conceptual, conceptual que parli d'un tema, però molt, cada tema és un, és un món. I volíem donar un, una mica d'esperança en, en cada cançó i fer-ho de manera més, més optimista, per, per poder dir, hòstia, sí, fem, fem metal, però... Però també hi ha, hi ha alegria a les, les cançons. Només és, és tot... tot tràgic, sí. el, el, el metal. Encara que siguin te, eh, temes que, poden, que podrien enfocar tranquil·lament cap a una tragèdia, no?, Diguem. sempre va tot, se'l caminem tot cap a esperança. no? O, per exemple, podríem presentar un tema que es diu tenim, que, que en aquest tema doncs, va d'una noia que està esperant que, seu, que la seva parella eh, desperti del coma, podries dir Jo acabarà fatal. Però és que està tot, tota la llu està enfocada, d'una manera positiva, d'una manera que la noia té l'esperança i la certesa que s'aixecarà, que, que tornaran junts, que moriran quan passi molt de temps lluny d'aquest lloc. És menys tot et to bàsic. touching me on their skin per d'idioma, passar de, del castellà a l'anglès. Doncs... la veritat és que va ser una mica sobtat, perquè havia dos temes d'aquest nou disc, que estaven ja en castellà, i els cantaven en castellà, bueno, les roses cantàvem en castellà, i no ens acabaven de sonar com voldríem, no? O sigui, acabàvem, acabàvem la cançó, no? i deia... Hòstia, sona guai, però falta alguna cosa, no? i potser ens eh, hem d'acord que que per l'estil que començàvem a fer ara, no? que interiorment havíem anat sense donar-nos compte, potser calia fer aquest canvi d'idioma. Llavors vam pensar, bueno, eh, si creiem que és així, provem. Si ens pot anar a la foguera, bueno, però ho provarem. I també, a més, eh, bueno, com és molt lògic que més a sortir de fora d'aquí, no? ara, ara amb aquest disc hem arribat a molts països que abans... Jo crec que mai hauríem arribat, com Rússia. Ahir l'altre dia el Jordi va estar... Sí, ahir, va estar investigant. Jo em vaig sorprendre de que va ser molt estrany, perquè jo almenys no vaig fer un control a veure pues, si les publicacions hi ha per la red i tal, i pues, bueno, anàvem sortint a compte a gota. Al voltant, hi pico Google, el Google Anchor, m'hi ha un angel, i em surten 40-50 pàgines de webs russes fotent el disco a tot arreu, i em vaig dir, que està passant, saps? O sigui, només, a només a Rússia. Jo i, no ho entenia. Eren publica publicacions de, doncs, pues, mira el que té el disco, que està l'enllaç al Facebook, tal qual, però vull dir, però que sense vindre a cuento, les últimes 24 hores, deia, fa 7 hores aquesta publicació, fa 12 hores aquesta altra. Pues així, les 6 o 7 primeres pàgines de Google, totes de publicació en russes. Jo. Hòstia! És molt difícil que, pues, per exemple, hagués passat això, que de sobte, doncs, pues, notificacions de, de Rússia, allà que, que estan fent crítiques de, del teu disc. I ja que hi ha hagut canvi d'idioma, no s'ho heu plantejat fer alguna en català? Sí, sí. Ens ho hem plantejat, ens hem plantejat. I a mi encara hi em no els fogueres, per dir-ho, no? El, el pare del Jordi, en el seu moment, li va dir... Tio, si, si feu el disc en català us ho fau tot, de The Guest. La idea que... ja va estar, va estar allà. Ni que sigui un bon ostrac. Sí. El tot és veritat, que no ho, no, no ho descarto, i no ho descartem en general, perquè... Eh... Som d'aquí, sí, parlem en català, de la nostra llengua, i la veritat és que ens agradaria, d'aquí un temps, inclús, fer una possible adaptació d'algun tema conegut en català. Sí, Resta, un monostrac o alguna cosa així, fer, fer alguna versió en català. Sí, sí. I amb l'edició d'aquest nou disc, que heu gravat el vostre primer videoclip, eh, recolzat pel tema Remaining. Com va anar l'experiència? Deu treballar amb el director suec, el Patriculeus, que ha treballat amb bandes com Inflames, Camelot, Tark Enemy. Com, com va sorgir la possibilitat de treballar amb ell? I, i com va ser l'experiència? Sí. sí, la veritat és que va ser... El... Un dia estàvem passejant amb el... per, la... per la platja amb el mànager i tal, i estàvem la Rosa, el David i jo, em sembla. I va dir, hòstia, perquè estàvem eh, dient, hòstia, on gravem, hem de gravar un videoclip, no, on gravem i tal. mirant diversos llocs i, i, estàvem, i va dir al David, diu, tio, mm. diu, he vist un director que fa uns vídeos que té cares, tio. I diu, qui és, tio, el Patrick, eh, el laio és aquest. I diu, nah no, jo no sabia qui era. I diu, sí, tio, el que li... havia ha gravat els vídeos a Inflames, a Waze, i van començar a partir-nos del David. <susurra> ja, vinga, què dius, no sé què, no sé quan... I, bueno, i, doncs, pues, quatre mesos després, doncs pues, pues sí, doncs sí. pues estàvem allà. A ja, mi va dir, oh, nosaltres provem, li enviem el mail ja, i a veure què passa. Veure què passa. I, sí, sí, sí. Quan va, va venir al local, va contestar Patrick. I tots. I tots van començar a flipar, tots ja, ja emocionant-nos... ¿Qué no. hacemos? A ja, ver cómo vamos a fallar. Tots cagats ja, mirant vols, mirant dates, i... flipant. Fet, jo, dos dies abans d'anar a Solècia, dic que no m'ho crec, no crec, o sigui alguna cosa ha de fallar, i totes les estones els deia el, el negativista del grup. Claro Quan surtin malament, ens prendran el pèl, no ens vindran a buscar, ens, no sé, els diuen que no pot ser, no pot ser... I, i, i va ser l'única, va anar tot súper en rodes, o va sigui, anar tot Gràcies, de meravella. O sigui, vam arribar allí i vam al·lucinar dins dels estudis, allí, que era un museu del metal, on hi havia totes les renovacions, d'Inflames, de... era, era un museu del metal, allò era increïble, sentit allí on estaven tots els grans tocant i et senties com... com... Fotos amb tot el que veia. Sí, sí, sí. En aquesta cadira surt el vídeo de no sé què. Vinga, fot-ho, fot-ho. I pel que fa a concerts, abans de l'edició d'aquest segon àlbum, veu estar tocant a la sala CGB, que, que ja veu poder presentar algun dels temes. Després veu estar a casa vostra, a Tarragona, amb, la, amb, amb el disc editat. I el passat 19 de novembre veu ser talonés de Sauron, a la sala Apolo. Com recordeu aquests tres concerts? El de la CGB una mica de destrós. Després vam fer la presentació del disc en acústic, una cosa que doncs, va sortir una idea també de presentar-ho, algo alternatiu, al principi doncs, dubtàvem de fer-ho fer o no, vam provar-ho i va ser una aposta molt bona, perquè era un concepte completament per ancor. Va ser un molt bon concert, la sala en vam fer a Tarragona doncs, es va complir o sigui, va ser una resposta molt, molt, molt positiva, i ens hem plantejat realment de seguir fent un concert més en acústic, perquè m'ho s'hi ha molt. I després vam fer el concert a la sala 0 a Tarragona, nos prevan massa d'aquest concert però com va sonar la meravella. I doncs, va ser també va estar molt bé i finalment aquí a l'Apollo va ser una experiència genial amb Saura, ja vam tocar fa fa 4 anys amb Saurom i vam tingut molt bon record d'aquesta gent meravellosa, gent maravillosa i tornar aquí a a Barcelona amb ells, quan vam veure que tocava, vam dir, hòstia, tio, a veure si necessitem tan honers o què sigui, i ens vam dir, sí, sí, clar, hòstia, tio, ancos, no? encantats, n'altros, saps? L'únic que necessitaria més és si us podia portar el bac, no? i els puta mare, saps? I va ser una experiència superbona amb ells, una gent de puta mare, o sigui, superbé, o sigui, i després, el concert, el concert a porten com un de la Pobla, és una gran sala, i, joder, això va ser impecable. Eh? I després del concert d'aquesta nit, el futur de la banda, per on passa? Doncs el futur més immediat passa per continuar presentant-lo, Eh, trobarem, segurament, alguns concerts fora de Catalunya, que és el que estem buscant ara, la forma més immediata. I, bueno, el, segurament al febrer hi haurà una, una petita sorpresa, que d'aquí poc desvalarem. I, I, de fet, ja estem treballant en el, el següent disc, estem ja composant, tenim alguns temes, però tot això sense baixar-nos dels escenaris, perquè volem, ja dic, tocar totes, totes les on els deixin, volem visitar Madrid, València, Andalusia, País Bas, Galícia, volem moure'ns per tot Espanya, i després doncs, també estem intentant que algun concert vingui fora d'aquí. Per exemple, tenim un festival, un festival només de noi, és el primer que emmeten els fest, que és per Bèlgica, i ens hem posat en contacte amb l'organització, eh, els han agradat molt els temes del el en general, i a veure si podem tancar un concert per fora, també ens agradaria. Sí. Doncs a mi només em queda que desitjar-vos molta sort amb el futur, que disfruteu del concert d'avui, i demanar-vos uh, si podeu saludar els oients uh, de Calimeta. Una, dos i tres. Una abraçada a tots els de Calimeta! Calimeta. Uh. Això és el que ens explicaven els nois d'Ancor. Com dèiem, gent molt jove, amb moltes ganes i que realment van ser unes entrevistes molt divertides. Bueno, ja ho heu pues escoltat, que, bueno, eh? que van començar amb 14 de, anys. Hem de retocar una miqueta perquè s'anaven trepitjant els uns als altres i no donàvem a no la pas d'anar posant el micro de l'un a l'altra. Bueno, però ha quedat, ha quedat molt digne tot. Però molt bé, ah, Impressionants, ens veu deixar de pedra. Totalment. I ara anem a fer-nos una mica, bueno, comentar-te comentar que si hem començat amb el tema Remaining, sí. eh, que és el tema cobra l'àlbum i el primer senzill. Ho dit. A, a, a la meitat de l'entrevista hem escoltat el tema Awaiting Your Awakening, sí. que precisament ens estaven parlant d'aquest tema, Exacte. ens han explicat tota la història d'aquest tema i hem acabat amb It Would Be Easier. Tots tres van sonar en, en el concert de, del dissabte ja, ja ho diem, impressionant. Com dèiem, anem a fer una mica d'autobombo perquè programa 148. Això vol dir que d'aquí dues setmanes veiem al 150. 150. I què passa d'aquí dues setmanes, també? Què passa d'aquí dues setmanes? Nadal. Ah, bé, bueno, clar. Si acabem, eh, acabem... O sigui, estàs Acabarem... dient... A veure, un moment, un moment. Acabarem amb el 150. Acabarem eh, aquesta primera part de la temporada amb 150 programes. Exactament, això és el que estic dient. Fantàstic. Impressionant. Doncs celebrem-ho, no? Ho celebrarem. El... Això sí, avancem la celebració, perquè el dia de Nadal és dia de família. Sí, no seria plan de, de fer aquí coses calimetale... calimetaleres. Per tant, nosaltres estem proposant de fer-ho el dia 17, que és un dissabte. Dissabte, uh... 17 de desembre. En un principi havíem dit de fer-ho, bueno, reprendre fer, uns calimotxos o el que sigui al Bebé Mas Exacte. i després anar al Lobo. Aquí deixa'm, deixa'm apuntar però... una cosa, cadascú us paga el que pren. Sí, m'ha marat. Que l'horno no està pa bollos, com per anar convidant a... Nosaltres ja ho sabeu, que l'e-metal és amor a l'art. El fem perquè mil, volem, però clar, persones, no, eh? no, no estem. A 1.500 persones, perquè sabem que rebussarem i no tenim la butxaca tan plena nosaltres. La, la primera idea, com deia l'Ariadna, era això, anar al Bebé Mas de Marina i acabar al Senyor Lobo. Ja sabem, Senyor Lobo, que posen bastant metal, tot i que però no tot altres és altres coses, també. L'altre dia, repensant-ho, eh, se'ns va ocórrer la proposta d'anar al Hellawaits i acabar l'Origen. Que és uh, Origen, discoteca, discoteca nova, disc... i, de i... metal per el que hem vist més de l'estil que ens agrada a nosaltres. Dues plantes, és a dir, suposo que hi haurà una planta baixa i un sòtano. En una, metal de més canyero, més destroyer, i l'altra, doncs, més variat, la coseta. No ho sé, uh, entreu a la pàgina del Calimétal, veureu l'esdeveniment perllà penjat. I opineu? Si, si ja sou uh, fans del programa a la pàgina del Calimétal, haureu rebut, uh, a poder ser, si us tenim com a amistats i tal, les invitacions. Sí. Perquè vingueu, doncs ens agradaria que opinéssiu, que diguéssiu la vostra, de si us semblen bellos llocs, quin preferiu... Uh, si voleu un altre dia ens esperem a passat festes, la ho fem la data que ho hem dit, no sé, volem opinió A veure, en un principi, la nostra idea és 17 de desembre uh, o sigui, canviant la idea principal, anar al Hellowage, que nosaltres dos personalment no hi hem anat mai i tothom ens parla molt i molt bé d'aquest lloc i després provar aquesta discoteca nova a l'origen mm, No sé, si us ve de gust, a, a molts de vosaltres ja ens coneixem en persona, exacte però si no, doncs mira, veniu, ens feu dos petons, ens regaleu alguna cosa que s'aprova a Nadal. Oh! No, ja, ja he posat... Bueno, continuem amb el programa, no? Ja no? he posat, tiro, mira... Ja ja m'ha explicat... Ens podríeu regalar el disc de Xandria? No, perquè surt el 22 de febrer. Anem a parlar de Xandria, va, seguim, ja hem fet el suficient promoció nostra. <laughs> Anem a parlar de Xandria, aquesta banda alemanya de Metal Sinfoni, es va formar el 97 a Bielfeld. L'any 2003 van debutar amb Kill the Sun i fins al 2007 han editat tres àlbums més. El Ravenheart, del 2004 l'Índia del 2005 i el Salomé de Seventh-day el 2007. A partir d'aquí, diferents problemes de formació els han fet estar apartats dels estudis de gravació, que no dels escenaris, perquè uh -huh. han seguit fent concerts. Com dèiem, proper 22 de febrer tindrem a les nostres mans el disc Never Wall Ends", el nou treball de Xandria, i mentre no ens arriba aquesta edició, nosaltres els recordem amb un tema del àlbum Índia del 2005, això es diu In Love with the Darkness. El Moment Friki. Aquesta hora ha passat rapidíssima. Home, sí, clar. i tot. Pin Pam, Bueno, ha sigut ràpida, perquè... Bueno, és una hora, és el de sempre. Sí, sí, sí. Més ràpid o menys ràpida. És mateix de sempre. Doncs uh, venim acabem ja el programa d'avui amb el Friki. Avui ens els porten els Después de Todo, una banda de heavy metal de Saragossa formada l'any 2000. L'any 2004 debuten amb el disc dos sordos i s'embarquen en una gira espanyola sent taloners de gent com Societat Alcohòlica i A Corpus, entre d'altres. El 2007 van editar el seu segon disc, que es diu Un o més, i just un any després l'àlbum arriba La Voz de la Innocencia. El passat 4 d'octubre editaven el seu quart àlbum El Camino de los Olvidados on hi trobem una cover del grup austríac de pop Falco. Falco, gran gran grup. Un Gran grup que tenen un tema, mm, conegut. Bueno, suposo que en deuen tenir més, Home, però jo tenir també, més. a mi em diuen Falco i només em ve un tema a la Exacte. <ríe> doncs, precisament, l'any 85, editaven el seu tercer disc, o sigui que més d'un tema deuen tenir, sí, sí, anomenat potser. Falco 3. Mira, eren originals, eh, els 80. O sigui 80. que eren molt originals. <ríe> és que els anys 80, eh, sí, sí, sí. amb la moda en tenien prou, ja. És <ríe> suficient, és su suficient. Doncs en aquest Falco 3 van incloure, com dèiem, el tema més famós de la seva carrera, anomenat Rock Me Amadeus. Després de todo ens fa una versió, no en anglès. No, no, no fa una versió en castellà brutal. Molt interessant d'escoltar. Sí, jo quan la vaig escoltar, ens, hem de dir que ens va arribar el disc a casa, no que sabíem qui eren aquesta gent després de todo, ens va arribar el disc i eh, els vam escoltar, vam veure que tenien aquesta cover, els vam escoltar i vam dir, hòstia, después, això s'ha de posar. Después de tot no suenen tan mal. No, no, no, suenen molt i molt bé. I els hem de posar nosaltres aquí. Doncs amb aquest, després de tot aquest gran descobriment d'aquesta setmana, eh, marxem una setmana més. Ja sabeu, eh? Calimetal.blogspot.com, per descarregar-vos els programes, escoltar les entrevistes perquè les anirem penjant allà. Sí. També podeu veure l'agenda de concerts, per si no teniu algun localitzat, també tenim l'apartat de novetats discogràfiques, o sigui, allà podeu estar informats pràcticament de tot. Exacte, qualsevol cosa que ens vulgueu dir, que li met al 666 arroba I a les xarxes socials, estem al Facebook, estem, estem al Twitter i estem al Google Plus, que no el fem servir, però hi moment. som. No, allà no, tenim bueno, la nostra pàgina. Mirant, ens estem mirant, És es que no tinc ni idea de com funciona això. Ja, ja ho investigarem. De moment, amb aquest rock ni a adeus dels Después de tot marxem. Fins la setmana vinent, sigueu bons o no. Ariadna, moltes gràcies. Gràcies a tu, gràcies, gràcies a, a tothom. A tots, que vagi bé. Adéu, adéu.